Преди седмица, шофьорите от градския транспорт в София символично гориха фишове и графици в знак на протест с искане за увеличаване на заплатите. Без да забравяме този факт, сега предлагам да погледнем в необятното поле за теми от градския обществен транспорт през две тематични рамки. Транспорт, който да е достъпен и за който да не трябва да плащаме с, с дробовете си заради лошия въздух или с си заради шумът от е, моторите им. Неща, които засягат и работната среда за работ уシティ в обществения транспорт също както нивата на заплащането. В България има само един град където има 100% електрически транспорт, като става дума за Жици електрическа инфраструктура или така добре познатото превозно средство Тролей, което все повече изчезва от други градове, но за това пък в Плевен му се радват много. За какъв транспорт мисли Европа в седмицата, когато пък Германия е разтърсвана от стачки в железопътния транспорт? Защо част от, от обществения транспорт а, там, тъй като ЖП транспорт е, е включен в системата на градския транспорт. А, това е важно, тъй като много хора се придвижват до работните си места и с влакове. Така че този фокус България-Германия ще държим в разговора, който започва сега. Добър ден, казвам на социолога Любомир Пожарлиев. Добър ден! Здравейте! Лювомира е изследовател на транспорта и инфраструктурата в историческа и социологическа перспектива. Той работи в Института по регионална география в град Лайпциг изследва какво става съобществения транспорт в бившите соцдържави в Източна Европа, а сега особено и в Централна Азия. Помним го и като международ... организатор на Международната конференция за мобилност през октомври в Софийския университет. Любомир първо към стачките в Германия, протестите тук, в София, те винаги са симптом на структурен проблем. Но като изследовател ми се иска да използваме плодовета на вече достигнатите от вас заключения. Преди това обаче отразява ли ви се стачката в ЖП транспорта в Германия, на вас лично? А, как да не ми се отразява? Туко що се върнах, за съжаление, аз не ползвам автомобила си поначало в града, но тук що се върнах, закарах дъщеря си до училище, тъй като ние сме в момента в активна пет-дневна стачка до понеделник, включително, така че ми се отразява на много, на много равнища, включително и за работа, и за деца, и... Е, несравнимо с стачката в София, която се случва. Ще говорим за, за това, а, но като цяло а, тези влакове, които се движат в а, Германия, са наистина части от градската мрежа, градски железници. Има свързаност, а, и това също е ключово и важно, и са на ток, нали така? А, как в вашия изследователски а... интерес попадна плевен? Много ми е любопитно. А... Значи, нашата работна група в института, който споменахте по регионална география, поначало се занимава с а, напрежението между автомобилите и публичният градски транспорт, който се случва по целия свят. Той е феномен а, универсален, така да се каже. А, и в, в този смисъл една от а, ключовите за нас форми на придвижване са и тролейбусите, Плевен попадна в нашето полезрение просто като един абсолютно забележителен пример. Аз би казал не само за България, ами като цяло в Европа, който а, с огромни усилия на ръководителят инженер Несторов и на работниците там се превърна града в първият град, който е абсолютно въглеродно неутрален, в България и се движи на съвременен транспорт с нова, изцяло обновена. А, а, а, ток мрежа, укабеляване и прочее и прочее, т.е. Плеве трябва да служи за пример за всички нас. Сега, точно по тази причина а, помолих нашата кореспондентка в Плевен Латинка Светозарова а, да направим една проверка: осъзнават ли плевенчани, дават ли си сметка за това свое тролейно щастие, видяно даже от Лайпци, от изследовател като вас, който не е свързан, иначе е родово с плевен, нали? Това не е някакъв родов патриотица. Не, нямам нищо. Добре. нищо Общо имам общо с Хасково, където има тролейбуса също. Добре, сега обаче, Латинка, добър ден, Латинка, дали, дали се чуваме? Да, чуваме се. Добър ден, добър ден и на нашите слушатели. А, и, наистина, какво, какво показва така, твоята скорошна проверка? Плавенчани, дават ли си сметка за. А... Разбира Този се, шанс ти дават сметка. Да това трет, е едно улеснение, и... което всеки ден че чувства тук в града и наистина Плевен може да се гордее с градския си транспорт. Аз ще се опитам съвсем накратко да ви кажа най-големите предимства. До момента в този градски транспорт по европейски проекти са инвестирани над 70 милиона лева. Общата цел на проектите стана вече реалност, Подобри се качеството на атмосферния въздух, чрез намаляване нивата на тези финни пракови частици, за които толкова много говорим, и на азотните оксиди и се достигна до утвърдени норми в атмосферния въздух. Може да се каже, че сега транспортът, както каза и вашия гост, е изцяло екологичен. Използват се нови тролей, електрически автобуси, които по външен вид не се различават. Така че изградената тролейбусна мрежа нарежда плевен на челно място в страната, както чухме и в Европа, по електрифициране на масовия градски транспорт. Всички квартали са свързани с тролей, има и линия до близкото село Гривица, а тенденцията е да се разширяват линиите и към други близки населени места. Тролеите и електробусите продължава и внедряването на електронното таксуване. Ще отбележа и още нещо, което е голяма гордост за общинската фирма Тролейбусен Транспорт с управител инженер Ангел Несоров, за който вече чухме. Това е изградената вече фотоволтична централа. Той сподели пред мен, че това е била неговата голяма мечта. Електроенергията, която не е отделена енергия, генерира. 400 кг въглеродни емисии на всеки мегаватчас час, произвеждайки тази екологична енергия се реализира економията на тези въглеродни емисии. Също според разчетите инсталацията ще осигурява годишно 8-9% от общата консумация на дружеството. Така се гарантира стабилност, запазване цените на услугата за ползването на този градски транспорт, при това в комфортни условия топли тролей през зимата и прохладни през лятото, с видеонаблюдени и не на последно място чисти. Изключително удобство имат плевенчани гости на града, които ползват тролейте. Разписанието на градския транспорт вече е синхронизирано с едно мобилно приложение към Google, така в реално време може да се получи информация за това на коя спирка, след колко минути ще дойде конкретния номер тролейбус или електробус и нещо интересно. Автор на това обяснение, студентът Калоян Тодоров. Идеята му дошла, когато бил в Мюнхен. Той намери разбиране в управителя на фирмата Инженер Несторов, който подкрепи идеята и тя стана реалност. Какво мислят левенчани за обществения транспорт? Чуйте от една анкета, която направих вчера в града. Тролеите са точни, пристигат на време. Даже сега в студеното време е доста топло и приятно вътре. Почти винаги сядам. Така че аз мога да кажа само добри думи за племенския градски транспорт. За щастие вече ползваме електробуси. Чудесно! Наша грижа на всички е да опазваме околната среда. Така че благодарение на тези електробуси се движим в правилната посока. Аз лично не ползвам много градски транспорт, но се радвам, че се използва зелена енергия в него. В принцип всички инициативи за го опазване на околната среда се адмирират да? и по-тихи са, по-малко вредни за околната среда. Това, че плевене с 100% зелен транспорт е само адмирация за общинската оправа. Браво! Надяваме се да продължават се такива положителни новини, положителни инициативи. Ползвам градски транспорт, много ми е удобно, не мисля къде ще паркирам, трафика не се няма напрежение, качвам се, воза се и като цяло е редовно. Транспорта. Да, харесвам и много по-удобни са. В смисъл, такъв няма ги у стъпала от старите тролеи. Аз съм майка с две деца, и докато ми беше необходимо да ползвам бебешка количка, за мен това беше много приятно, защото точно с големия ми син ги въведоха новите тролеи и ми беше много удобно да ползвам с количката, градския транспорт. Като цяло са редовни тролеите, много по-тихо е с тях, като си в предвид, че са на електричната и няма го двигателя, който да шуми. По-чистички са, като сравним, особено в трафика, нали, какви миризми се носят отпред от колите. Определено ми харесва това нещо и има това да се желая за екологията в града, но ако гледаме от към това за градски транспорт, това е Добре. Влияе на... Въздуха е по-чист с този транспорт, по безшумен Определено е доста по безшумен и така е много хубава гледка за окото. Децата много се радват на този транспорт. Малките деца желаят да се возват, нали, като някакво увеселение за едно детенце, да се качи в един тролей нов. Чистотата на града е много важна. Въздуха да ни бъде по-чист. За да е по-здрав човека, трябва да диша и по-чист въздух. Плевенчани трябва да се научат да използват градския транспорт тролейте. и тролейте, за да бъде градани почист, да няма толкова задръствания в пиковите часове. Това е доста важно. Да, транспортът е изключително удобен, трябва просто да се научат хората да го използват. след репортажа на кореспондентката ни Латинка Светозарова от Плевен, обратно към социолога Львомир Полжерлиев в Лайпциг. А, вие имате ли следователско обяснение, защо в другите градове на България това не се получава? И казахте, че и в Европа, в Източна Европа не е чак толкова срещано това явление. 100% зелен градски транспорт, като в Плевен. Това са две, две различни неща. Значи еднато, в източна Европа всъщност е срещен феномен, тъй като а, поради... Различни причини. Умерено, умерене от ниска цена на тази технология, тя се въвежда в почти всички бивши съветски републики, включително и в социалистическия блок. Водеща държава, на, на, например, в това отношение, от Чехия и до ден днешен. Тоест, в източна Европа все още съществува и ние това, за което пледираме, е, че трябва и така да остане и не трябва да се затварят. За разлика от Западна Европа, където исторически погледнато повечето линии са затворени между 50-те и 70-те години и на 20-ти век. Имате да, предвид електрическите, електрическите линии, електрическите жици, които на практика захранват структурата за този електрически тролеен транспорт. А, а имате ли някакво обяснение? защо? Защото в България, когато говорим за европейски пари, обикновено се стига до а, някаква половинчата работа или пък а, откраднати средства за жалост. Uh, обобщавам, разбира се, но няма много uh, видими добри примери. Uh, как си обяснявате защо това нещо е успяло в uh, Плевен? А, сега, ние тук имахме една шега. Ние октомври месец посетихме депото в Плевен и говорихме с а, инженер Несторов и видяхме, имахме удовостите да видиме просто колко а, спретнато и всичко е подредено и всичко е изцяло обновено с финансите, с които бе, са споменати. Ако мене ме питате, тук огромна заслуга е на, на самия човек, който успял да удържи на най-различни видове натиск, още от 85-та, когато стъпва в длъжност. Ние се шегувахме тук с колегите от Айпци, около 10 човека бяхме на посещение международна група. Същегувахме, че това е героят на Плевен. И това е новият герой на Плевен, а не героите на Плевен от 19, 19 век. Тоест тук ролята, за съжаление, често пъти се случва да е, да е концентрирана в един човек, който е инженер, който си разбира професията и който не бива сменен на всеки 2-3 години. Това е моето лично обяснение за специално от Плевен. Сега, а... в София аз се питам дали надземните жици, а, освен а, заради натиска на автомобилите, нали, Вие казвате, че основното противоречие между автомобили, а, лични превозни средства, а, индивидуализъм, показване на кой ще има по-голямо и по-мощно и по-шумно возило, а, или пък по-скъпо електрическо такова, и а, електрическите тролей-трамвай. Дали обаче няма и допълнителен натиск, да кажем, от подземните а, жици, от метрото? Метрото да потиска тролейта? Някакви такива конфликти, които са останали нерешими? Значи, като това е валиден случай, значи, когато говорим за метро и за трамвай, тогава говорим единствено и само за София, поради mm -hmm. да само там се намира. Имаме такива технологии и това, което ние наблюдаваме в общ план, не само в България, но и навсякъде да по света, че парадоксално или не, конструкцията на метрото, т.е. издържането на транспорта под земята, отваря повече пространство за асфалта над земята. Т.е. стимулира повече автомобилизъм. Т.е. метрото, генерално, е едно хубаво решение, което обаче има своите ограничения и не задължително освобождава трафикът, а напротив може да го натоварва. Това в голяма степен се случва и в София. Наистина много хора се водят с метро и още толкова и много повече се водят на комисия от mm -hmm. И това е феномен, който се наблюдава навсякъде, не само в София. Сега, аз искам да се върна към тази картина, която е свързана с условията на труд, заплатите, т.е. финансово-економическата цена на, на градския транспорт. Изумиме това, което чухме от Плевен, че самите тролей са чисти, че атмосферата е приветлива. А, и организацията изглежда светла на, на, на целият този а, тролейбусен, зелен а, градски транспорт, а пък а, в исканията на шофьорите в Софийския градски транспорт разбрахме, че има проблеми с условията на труд. Дали имате поглед изследователски и върху това? А, да, и ние част от това, което правим в нашия институт е, че ние имаме огромен фокус върху разговори с самите работници, със самите шофьори и хората, които са трудово заети в сектора, и това не са никак малко хора. Значи, представете си, само в няколко от Софийските депа, където, където стъчкуват, работят на някои места, до 400 човека са трудово наети. Тоест, ние говорим за много, много хора заети в сектора. Имаме поглед това, което мога да кажа, първо да се вържа с вашите думи и това, което бе сто пъти повторено чистота, хубави униформи, удобства, синхронизация и не знам си какво. Това е ключово. Липсва, за съжаление, от моя гледна точка, хубави имиджови политики, както на тролейбусния транспорт, а, така и на а, и комуникационна стратегия за това как трябва да репрезентираме а, тези транспортни средства. Това е за мен е ключ към, към, към това да привлечеме повече пътници да се возят. Добре, но да възможно ли е... Да. Да, да, е, е просто електричеството да е такъв ключ? Защото нали, някак се изглежда е, изумително това. Какво значение има образно казано, е, какво е горивото? Дали идва пожици и еток, е ток, или е, е двигател с вътрешно горене. Защо едното изглежда мръсно, скъпо, не достигат парите там, кошмарно изглеждат депата, а другото не? А, а, то, ами, то е, то, а, да, всъщност, а, то е така, защото всеки един визел в автобус замъцява много по-вече. Всеки една клапит замъцява в а, над 200 пъти повече, защото все пак поне автобус при много повече пътници едновременно. В този смисъл той е напълно, напълно вярнал, че това е чист транспорт, но, но а, което е също е важно да се отбележи, че не всеки електрически транспорт е еквивалентен. Ние също защитаваме тестата, че тролейбусите и трамвайите, включайки това, че своя е в определен случай, са много по-осмислени, тъй като са на постоянно електрически. Това, което се случва с тази масова истерия по електро, средства, автобуси а, и, и а, на батерии, които се придвижват и автомобили включайки, ние не знаем след това какво ще правим с тези огромни батерии, особено за градския транспорт, с неясно, неясно бъдеще на рециклаж, с неясно бъдеще на възпроизводство, като онова е закачено за контактната, мрежа с тези две пръчки, така наречени, и то върви на постоянен ток, и то доста успешно, както казахте, тихичко, чистичко. И така, <съща> Добре, спира да до да... Да. А, спираме, спираме до тук. Спираме до Важното е хората да го осъзнават. А, една възхвала на постоянния ток, благодаря на Любомир Пожерлиев, изследовател на транспорта <съща> и инфраструктурата от Института по регионална география в град Лайпциг.